«Милий мій композиторе, ти видаєшся розбитим, як стара барабанна паличка. Дозволь тебе приголубити. Не чіпай. Жертви твоїх ніжностей не спали цілу ніч. Навіщо ти з Матвієм так учинила?» Йоланта всміхнулася і розправила волосся. «Він би нам тільки заважав?» «Що ти верзеш?» Він би не заспокоївся, поки не досяг мети. Мені не подобається таке ставлення. Він би набридав. Він страшенно нав'язливий. А ще він би заважав нам. «Вам? Ні, нам». А твоя увага, композитори, повинна бути у творчості, у божественних звагах. Я зроблю все, щоб ніхто не відволікав тебе. А не забагато береш на себе? Жінка мусить турбуватися про земне, аби чоловік міг прориватись у небеса. Ха -ха, як заманливо! А чому в тебе ця посмішка? Не знаю, композитори. Може, у тебе є здогадки? Ось, тримай. Лекція перша. І не усміхайся так.